Поки Урсула добре володіла своїми п'ятьма чуттями, деякі давні звичаї ще зберігали силу, і на життя родини впливали її сміливі рішення. Але коли Урсула осліпла, і тягар років змусив її відійти від справ, стіна суворості, яку Фернанда почала зводити навколо дому, щойно війшовши до нього, замкнулася, і вже ніхто, крім Фернанди, не мав права вирішувати долю родини. Торгівлю кондитерськими виробами і людяниками, яку й далі провадила заурсуленим бажанням Санта Софія деля Ля П'єдад, Фернанда розцінила як негідне заняття і не забарилася покласти цьому кінець. Двері будинку, доти розчинені навстіж від світання і аж до часу, коли треба було спати, спершу почали зачинятися на час сієсти під тим приводом, що сонце нагріває спальні, а потім – Зачинилися назавжди. Жмутик Алої і колосків, який від часів заснування Макондо висів на верхньому одвірку, було замінено нішею з серцем Ісусовим. Полковник Ауреліано Буендія помітив ці зміни і зрозумів, які будуть наслідки. Ми стаємо аристократами, протестував він. Так ми врешті-решт знову почнемо війну проти консерваторів, тільки тепер для того, щоб посадовити на їхнє місце короля. Фернанда дуже тактовно намагалася уникнути сутички з ним. Глибоко в душі вона, звісно, обурювалася його незалежністю і опором, який він чинив запроваджуваним нею суворим правилам. Її доводили до розпачу його чашка кави о п'ятій годині ранку, безладу майстерні, зношений до дірок плащ, звичай сидіти вечорами на вулиці біля дверей будинку. Але Фернанда була змушена миритися з цією розхитаною деталлю родинного механізму. Бо добре знала, що полковник, приборканий віком та з невірою дикий звір, і в нападі старечого бурення може вирвати з коренем усе, на чому тримається дім. Коли її чоловік вирішив дати їхньому первісткові прадідове ім'я, вона не насмілилася перечити. На той час вона прожила в родині всього рік. Та коли в них народилася дочка, Фернанда рішуче заявила, що назве її Ренатою на честь своєї матері. Урсула зажадала, щоб дитину назвали Ремедіос. Після запеклої суперечки, в якій Ауреліано ІІ виконував роль посередника, Дочку, зрештою, охрестили Ренатою Ремедіус. Але мати називала її Ренатою, а всі інші – Меме, скороченим ім'ям від Ремедіус. Спершу Фернанда мовчала про своїх батьків, але згодом почала створювати ідеалізований образ тата. В їдальні вона повсякчас заводила мову про нього, називаючи винятковою людиною, що зреклася суїти за мною, і поступово перетворилася на святого. Ауриліано ІІ, здивований таким непомірним звеличуванням тестя, не міг утриматися від спокуси і, за спиною жінки, підпускав на його адресу різні жарти. Інші наслідували його приклад. Навіть сама Урсула, що так ревно оберігала родинний мир і потай страждала від домашніх чвар, дозволила собі якось сказати що їй маленькому внукові забезпечено папський престол, бо він онук святого і син королеви та крадія худоби. Незважаючи на всю цю веселу змову, діти Ауреліану II звикли думати про свого дідуся, як про легендарну істоту, яка шле їм листи з благочестивими віршами, а на різдво – ящик подарунків. Такий великий, що його кожного разу ледве заносять у двері. Насправді, Дон Фернандо відсилав своїм онукам рештки родового майна. З них у дитячій кімнаті спородили вівтари святими людських розмірів, скляні очі надавали їм застрашливого живого вигляду, а майстерно розшиті обори були кращі за всяку одежу, що її носили будь-коли в Макондо. Мало-помалу похоронна пишнота старосвітських і похмурих панських покоїв переїхала в світлий будинок Боєндія. «Нам переслано уже весь родинний цвинтар», – зауважив якось Ауреліану II, – «бракує тільки плакучих верб і надгробків». І хоча в дідових ящиках діти ніколи не знаходили нічого такого, чи можна було б погратися, вони однаково цілий рік нетерпляче чекали грудня.